ikiheshim na tatizo kama baada ya 7 kamili mpenzi msikilizaji si kwani mbaya tokombe radi ila tukaribishi moja kwa moja katika taarifa yetu ya habari mchana huu tuanze kwa chama cha kisiasa uprona na kinalani kitendo cha kukata sanamu ya mwanamfalme Louis Rwagasore shujaa wa uhuru mj, wa Burundi kwa mjibu wa Olivier Nkurunziza kinara wa chama hicho anaeleza kuwa hali hiyo huchafua sura ya taifa la Burundi utajuzwa katika taarifa hii ya habari mtu mmoja alikamatwa jana Jumatatu akiba mashambani kwenye kitongoji Kanombe kijiji cha uh, kijiji na tarafa Musigati mkoa ni Bubanza bwana huyo alikuwa nambuzi, mbuzi uh, pamoja na mkunga wa utajuzwa daima katika taarifa hii ya habari na waziri wa uh, kumrade na mwanamke mmoja mkazi wa kijiji Mnegetarafani Kabarore mkoa wa Kayanza yuko chini ya ulinzi tangu asubuhi ya jana Jumatatu duru kutoka Kabarore zinabainishwa na zinazobainishwa na vyombo vya usalama Pamoja na utawala, zinaeleza kuwa mwana Alikuana huyo alikuwa na kilo tano za dahabu aina ya kota. Utajuzwa yuko wapi katika hii ya habari. na François Akimana kwenye mitambo. Mimi ni Omeri Nduwayo. haditamati. Habari Kamili sanamu ya mwanamfalme lui rwagasore imekutwa imeharibiwa na kuanguka chini asubuhi ya jana Jumatatu kwenye mnara wa m, kwenye mnara ulioko makao makuu ya mkoa wa Karusi Baadi ya wakazi wa eneo hilo wanadai kuwa uhalifu huo umefanyika usiku wa Jumapili kwa mkia jana Jumatatu na kuripoti wasiri wao kuwa eneo hilo lilikuwa lenye usalama zaidi kama maeneo mengine mfano ofisi za Mkoa, benki na miundombinu uh, mingine na ya chama cha uprona Katika ngazi ya utawala na polisi inaelezwa kuwa uchunguzi ulikuwa umeanza jana hiyo hiyo ilikuweza kuwa bainu halifu hao na sababu za kitendo hicho Wakati huo huo chama cha kisiasa uprona kinalani kitendo cha kukata sanamu ya mwanamfal meluiru wa gasore shujaa wa uhuru wa burundi Kwa mgibu wa Olivia Murunzi iza, kinara wachama hicho, anaeleza kuwa uh, hali hiyo, huchafuwa sura ya taifa la Burundi, anayomba serikali kuwa hikukarabati sanamu ya mwana mfalme lwi Ruagasore, katwa okatu wakatu wa rusi jumapili kwenye makauma kuya mkua wakarusi. Anaongeza kuwa ikiwa serikali, haita kuwa tayari, chama kitalishogulikia chanyewe. Tom sikilize, anatafsirua na Romwald Nio Yabifuse. Niwe na wajoto cha nikuko, amuganwa rudukikoko wa gasore ni chungu yu Burundi, yaza ni ndai kui kukiambia kusikitisha kwa sababu maanam farmer wa gasore ni shujaa wa Burundi ariye ili taya uhuru. uhuru. Kwa hiyo ni muto na yeye hisimia Burundi, hata uli wepo mtu akiwa na magonjo ya akili au la anai kuharibu sanamu ya shugia katika chama chetu cha uprona tunamchukulia kama mtu alie na magonjo ya akili maana kiwango chochote nato kifikia hatuwa zote nazo chukua ama kutafakali hakika hakuna anai weza kubunjia heshma mwanamufarmi rwagasole alie waondoa warundi kwa kiboko cha wakuruni alie tupigania nchini kote hadi sasa hakuna asie mtambua. Wite tunawoto warundi wafundishwe kuheshimu mashujaa wa uhuru ama demokrasia kwa sababu uchafua sura ya nchi ugenini watu wangesikia kuwa kuna waliowabomboa kumbukumbu zilizo na sanamu za watu muhimu katika historia ya nchi tunaomba kwa mambo kama hayo vyombo vya usalama kufanya uchunguzi na kubaini wahusika pili sehemu zilizo na ishara kama hizo zinahitaji ulinzi mkali ili watu kama hao wakikamatwa waadhibiwe kwa sababu Mtu huyo alichukua muda unaotosha na kubomua taratibu. Ninadhani kuwa ziombo vda usalama visingelala kabisa. Giambo la muisho atakai taka kufuta ruagasole kwa kubomua sanamu yake. Atakuwa mifanya mbule kwa maana ruagasole yu mioyoni mwa watu. Kuvunja sanamu kama hiyo hakuna athari yoyote. Kufunja sanamu kama hiyo hakuna athari yoyote. Mamlaka ya umapamoja na mahaka na paswa kushulikia moja kwa moja kesi ya kubomolewa kwa mnara wa sanamu ya Shujaa wa uhuru wa burundi mwana mfalme lwi ruagasore. Katika mkua wakarusi maoni ya tasia sibo maana kuwa mwanachama uprona. Anaeleza kushangazwa na kitendo kilicholenga sanamu ya mwana mfalme lwi ruagasore shuja heshima ya wazalendo wote wa burundi. Watoto waleo chini ya umri wa mnyaka tano wanaohesabiwa kwenye asilimia tisa wanaugonjwa wa utapiamulo kulingana na vipimo vili viofanywa kwenye vijiji saba mkwani bubanza. Afisa wa idara ya afya bubanza anaeleza kuwa vituo vya usaidizi wa watoto hao viliwekwa vijijini hapo kama vile governor wa mkua mganga Joel Vigirimana. Anawataka wakazi hususa ni viongozi wa vijiji kusaidia katika kukusanya chakula kitaka kwenye vituo hivyo. Muda usuzidi mmoja mwezi mmoja ndio takwa la ofisi ya viwango nchini Burundi Bebe ili chupa zote za plastik aina ya kinju na nyinginezo zisirudie kufungi wa mafuta ya ku ya kuingia chakula pamoja na maji nchini kote Tamko la Severin Sindaikengera ni mkurugenzi ofisi hiyo katika kipindi kwa wanahabari leo Jumanne. Anajuza kuwa kutumia chupa za aina hiyo tumiwa kuna hatari kwa wanadamu. Anabaini kuwa vifungashio vingine bora vinaandaliwa ili hatua hiyo kutekelezwa vizuri tumsikilize ana na Clovis Nyonhuru kwa bahamaga ikubira tubabwire yuko ni tubovuga ngo mwinga cyanke tumewaita ili wafahamishe kuwa hatutaki kuona chupa hizi saplastiki zikizunguka sokoni wengi wanasema kupewa vifungashio vingine. Swala hili bado tunaritafumini. Tulisha ungea na watu wengi. Tunataka watu watutengineze chupa ambazo hazina alama yoyote tena walikubari. Chupa hizo zitatumiwa na wafanya biyashara wa asali na bidhaa nyingine hili kufungia biashara zao. Tunahitaji mishoni muamwezi huu kusiwepo chupa yoyote ambayo ina alama nyingine. Kwanza ni afya ya wananchi. Tulikuwa tumeanza kujurisha yambo. Ilo tangu agosti tarehe kshina sita mwaka huu lakini watu hawashurikii hatua na ndipo upanaibukia magonjwa yare ya kansa na mengine. Hayo tunagua. Tunataka, tunataka sasa swala hili la chupa za plastiki lishurikiuwe na laia ote. Sisi tunasimamia bebe ene diyo mana lazimika kufanya kila aliwezekana nalo ili mambo yawe mazuri. Tura Turabanya gihu kengera ni mkurugenzi wa Beben. Mwanamke mmoja mkazi wa kijiiji Munege tarafani kabarure mkoa wakayanza, Yuko ya ulinzi tangwa subuhi ya jiana jumatatu Duru kutoka Kabarore Zina zobainishwa pia na vyombo vya, hab, vya usalama Pamoja na utawala Zinaeleza kuwa mwanamuke huyo Alikutua na kilotano za dahabu aina ya Colton Alizokuwa akitaka kuzitua kwa njia halamu Berkman Nsaguye ni katibu tarafa Kabarore Anawataka watawaliwa wake kuachana chana na muenendo wa shuguli za ufisadi Kwa maelezo kuwa hurudisha nyuma uchumi wa taifa Patrick Nsengiumva anaeleza zaidi Habari kutoka tarafani kawarore zinasema kwamba ilikuwa majire ya sata tunusu za suwe ya jana Ambapo mwana mkehuyu alipita karibu na mahali panapo chimbo wa madini kijijini munege Na kumshukia kuwa ya kuwa na miliki madini Raiya walipo msaka wakamukamata na gramu miatano za madini aina kortani Polisia kabarole ilipuamua kuendesha musako na nyumbani muake na momu kagunduliwa kilogramu tanu na nusu za madini hayo. Alipo hojiwa na polisi juu ya umirikaji wa madini kima gendo. Mama huyo akerezea kwamba madini hayo siyake ni ya wake na mume wake huyo Alikuwa badi ya kundila watu waliwo kumiwa mwishoni muamu waka jana kuyamiliki madini kiharamu Na wengine walipokamatwa kamatu anaya kaweza kukimbia mpaka nchini wanda ambamu anaishi mpaka leo Haitha, maka makama hakayanza ilimukatia kifungo cha amyaka kumi jelani Japo hakuonekana mahakamani kesi ripo tatuliwa Polisi ya kabaroli nasema kwamba ya weze kuwa mama huyo anaya kusanya madini na kumutumia mumewe nchini Rwanda. Uongozi wa tarafa ya kabarele unatajia kuwa unatiwa wasiwasi na tabia ya bathi ya raia wa eneo hilo ambao hawataki kuhepuka na tabia ya kuya madini katika njia za magendo. Saguye beleki maasi katibu tarafa hiyo anabainikuwa mwisho polisi na raia watatia nguvu sana mpaka ulahai wa madini ukomeswe. Mwisho ni muamwezi wa februari muaka huu tarafa ni kabarole mulikamati wa tani na nusu za madini ya aina ya urflamite ya Rwanda kutoka mkuwani Muinga katika njia za magendo walioka katika ulahai huo wa madini kisha wakakumiwa kifungo cha mnyaka kumigelezani na mahakama ya Kayanza Nikilipoti kutoka Kayanza Patrick Nsengiumva kwa niyaba ya reju isanganilo Patrika Nsengiumva shukurani sana Kutoka Kayanza tuachani na uchuzi wa madini halamu Lakini trend mashambani kwa sasa tuko bubanza Mtu mmoja alikamatu jana jumatatu Akiba mashambani kwenye kitongoji kanombe Kijiji na tarafa musigati mkua ni bubanza Buwana huyo Alikuwa na mbuzi aliyechinjwa pamoja na mkunga wa ndizi. Alipokamatwa, wananchi walimtuisha mizigo yote aliyokuwa nayo na kumpeleka moja kwa moja kwenye kituo cha usalama cha polisi tarafani. Anafungiwa a, anakofungiwa hadi sasa hivi. Utawara na polisi wanaeleza kufanya uchunguzi ili kupata mwangaza zaidi. Na katika kima kabla ya kunyanyuka kwenye kiti cha matangazo mpenze msikilizaji waziri wa afya mkwanikivu kusini ametangaza jana jumatatu kwanza, kwanza rasmi kwa kampeni ya tatu ya chanjo ya uviko kuminatisa Norbert Masine anajuza kuwa vituo vya chanjo vimeandaliwa mipakani na kwenye vituo vya afya katika kukinga mlipuko wa tatu wa ugonjwa huo ulio gundulika China. Unakotembelewa na wafanya biashara wengi kutoka DRC Huku ikisingatua pia kuwa hata raia wachina Wanaoizuru inchia jiamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ni wengi mno Saba na Daikika 35 karika studio za radio Isanganiro Mwisho kabisa watarifa yetu ya habari mchana huu Asante ni kwa kwanasi Asante pia kwa Fransu Kimana na kutunganisha kimitambo Mimi ni Omer Nduayo